kan man stole på kvinder? Kan man stole på mænd? Det er et af livets store spørgsmål. Kan vi overhovedet stole på hinanden? Og her har Mozart i en af sine sidste operare måske givet lidt af svaret. Og den gode nyhed er, at vi kan alle sammen høre, hvad svaret er på Holmen i operaren netop nu. For i torsdags der var der nemlig premiere. Der var premiere på Mozarts sidste rigtige opera, hvis man ikke tæller tryllefløjten med. Og øh, den hedder som bekendt fan Tutte. En spændende, både musikalsk, men også scenisk spændende forestilling, hvor vi kommer ind i menneskets dybe afkroge, øh, ind i følelsesverdenen. Alt fra begær, jalousi, kærlighed. Hvor hurtigt kan man egentlig charmere en pige, der er forlovet? Det er det, som vores to mandlige hovedpersoner, Ferrando og Guglielmo, sætter sig for at finde ud af. Eller rettere, de sådan set bare brækker i et spil. For de to soldater, de har en overordnet, som hedder Alfonso som er en vis og klog mand, der ved at tale til de to unge herres følelser og mistro, øh, for dem til at afprøve, om de nu også rent faktisk kan stole på deres hjertes udgårne. De hedder Dorabella og Fjordilici. Og det hele er selvfølgelig, som ofte hos Mozart, en stor komedie, men som vi ved fra teatret almindelighed, så er det ej blot til lyst. For bag det umiddelbare smil, jamen, der gemmer der sig måske en sandhed. Og vi skal se her i denne udgave af Kammertonen, om vi i løbet af en lille time måske kan komme sandheden lidt tættere. Sandheden om Mozart, sandheden om så sådan gør de alle, og ja, sandheden måske også om os selv. Vi hører her ordtyren, øh, som i sig selv er et mesterværk. Øh, traditionelt åbner er stadigt lidt hovmodigt, måske også lidt dystert, og så pludselig så kommer de lejende, lette toner. Men er det hele så lejende og let? For prøv at lægge mærke til, hvordan Mozart hele tiden i strygerne skifter mellem dur og mol. Mellem det lade, det øh, lette, det øh, umiddelbare, og så det dystre, det alvorstunge, det mistænksomme. Læg mærke til, hvordan allerede overturen her på den måde sætter tonen for hele opererne. åbner med vores to mandlige hovedpersoner. To soldater, Ferrando og Guglielmo. De står og taler om deres vidunderlige kærester. Kæresterne, de er jo et søskende, og ja, så er de jo et begge to sopraner, men øhm, det ved vi selvfølgelig ikke noget om, fordi på scenen, der er det bare to uskyldige piger, Dorabella og Fiordiligi. Ferrando og Guglielmo, de er absolut sikre på, at deres to kærester kunne aldrig finde på at forråde dem. De ved med sikkerhed, at det er de mest dydige og anstændige kvinder, ja, der findes i hele byen. Men de bliver alligevel lidt mistroiske. For da Alfonso, den ældre, sådan mere filosofisk anlagte herre, han pludselig henvender sig, jamen, så begynder tvivlen at råde. For kunne det virkelig være sådan at deres kvinder også var sådan til at nare, til at forføre. Hvad nu hvis Ferrando og Guglielmo blev kaldt i krig, og pludselig ikke var der til at vogte over skøn jomfruernes anstændighed? Kunne de så måske alligevel lade sig lokke? Tro og tillid er jo godt, men vidshed er alligevel bedre. Og derfor så finder de tre her på en leg, eller måske en lille practical joke, vil vi kalde det i dag. Men øhm, nu skal vi først høre, hvordan de to herrer her står og bekræfter hinanden i, at de er sikre på deres kæresters kærlighed. <SILEN> vedei fe, quanto bella il voler la fer lo avia ciò di lì, dirmi non sa tra gliermi non sa Uguali il le credo costante e beltà Uguali il le credo costante e beltà col cre in i lagridi e scate tra <susurra> Va tali litini di che Læg mærke til harmonierne. Læg mærke til, hvordan musikken den er let og tilgængelig. Den er øh, munter og ja, meget cantabile, vil man vil sige på italiensk. Sangbar. Det er lækker musik. Det er Mozart på sit højeste. Mozart skriver 22 operer og syngespil. Og det er paradoxalt at se, hvordan de allerstørste faktisk ligger her i årene lige op til, hvor han dør. Figaro's bryllup, Don Giovanni, alle de operer, som vi nok i dag må sige sådan for alvor har overlevet eftertiden, de ligger her i de sidste år, inden han i en alder af bare 35 forlader denne jord. Teksten er også skrevet af den samme librettist, som man kalder det, nemlig Delfonso. Og det er klart det, at Musikken klinger, men også at teksten klinger, og at de to ting klinger sammen, det er en del af magien. Men spørgsmålet er, om det også er noget af det, der gør det vanskeligt. Det finder vi ud af lidt senere i udsendelsen. For der har jeg nemlig været så heldig at få lov til at besøge de to sopraner, som her i dette forår synger henholdsvis Dorabella og Fiudelicci på det kongelige teater. Det er ingen ringere end norske Karidal Nielsen og danske Klara Cecilie Thomsen. Men inden jeg forlader studiet her for at køre ud mod Holmen og besøge de to, øh, de to sopraner, så skal vi selvfølgelig lige have den tredje herre i spil, nemlig Alfonso. Han har en arie, man kan måske sige, at den har lidt præg af et recitativ, det vil sige, at det er lidt talt, men det er dog en arie, der hedder dir, Jeg skal sige er en ting, hvor han står og netop lader intrigerne sætte sig i de to herres, Ferrandos og Giulielmos sind, hvor øh, Alfonso taler sådan generelt om kvinden, om kvinder. Dem kan man ikke stole på. Og det er faktisk en lille raffineret ting i operans navn, der refererer netop til den her arie. Fordi hvis nu Mozart og Don Alfonso vil sige, at man sådan i almindelighed ikke kan stole på folk, jamen så ville titlen ikke være Cusifantutte, så skulle den være Cusifantuti, fordi tutti er jo handkøn, det er det, der definerer den brede masse af både mænd og kvinder. Men på italiensk, der laver man pluralis femininum med e, så Cusifantutte, det handler kun om kvinder. Nå, nu skal vi høre Alfonso, og så kan vi jo spørge, Kari og Klara, hvad de mener om det her med Tutte frem for for så fik vi herrene præsenteret, og vi fik hendes rigerne præsenteret. Men vi skal selvfølgelig også lige høre de uskyldige, ja troskyldige to sopraner, Bella og Fjordelicci. Og i den her opera af Mozart, i modsætning til for eksempel Figaro's bryllup, og Don Giovanni, så spiller ensemblenummerne faktisk en helt særlig rolle. Altså der, hvor der er flere solister, som synger på samme tid. Vi hørte det øh, lige før med de to herrer, med Lamia Lortaballa, men øh, nu skal vi også høre det med øh, de to piger, øh, Aguardia, som er den arie, hvor de står selvfølgelig og bedyrer deres uendelige kærlighed til deres kærester. Læg mærke til, hvor egalt og lækkert det er. Altså, hvor herrenes sang var sådan lidt munter i det. Måske endda, kan man sige, lidt soldateragtigt i det. Så læg mærke til, hvordan musikken skifter karakter og bliver langt mere feminin i det. Det er de lange strøg i strygerne, og ja, det er sådan helt generelt også i, øh, i øh, traplæserne sådan de harmoniske øh, toner, som vi, som vi oplever. Det er virkelig uskylden, der indtager scenen, eller det tror vi i hvert fald. Nu har vi fået alle karaktererne præsenteret. Og jeg synes egentlig, det er et meget godt tidspunkt måske så at møde nogle af dem. Altså ud over dem, som man kan høre i den udmærkede indspilning, der findes på Spotify her, ikke den mest kendte, men fra et forlag, der hedder Apex, hvor det er Royal Contemp Gebau Orchestra med Nikolaus Hanon kort ved, øh, ved ruerpinden. Det er dejlig musik, det er godt sunget, men det overgår dog alligevel ikke muligheden for at møde nogle af dem, som netop i de her dage altså står på scenen på den kongelige opera ude på Holmen. For jeg har fået lov til at besøge Kari e. Nielsen og Clara Cecilie Thomsen i deres garderobe, og det glæder jeg mig ærligt talt til at møde dem sådan i virkelig live, lige her midt i prøveforløbet. Jeg møder dem dagen før premieren, og øhm, ja, jeg tror bare, jeg vil lukke ned her i studiet, og så vil jeg drage afsted. Og mens jeg kører, så synes jeg lige, at I skal nyde en af de skønneste tenorejer, der er i studie, Unaura Generosa. Som er, som er Ferrandos arie til Dorabella. Hun ved det godt nok ikke. For situationen er nemlig den, at Alfonso har for at teste de unge pigers kærlighed overbevist Ferrando og Guglielmo om, at de skal sige til deres kærester, at de skal drage i krig. Altså, at de vil drage i krig. Men når de så er sejlet bort, så skal de sådan set bare gå i land lidt længere nede af kysten så skal de klæde sig ud som noget af tidens allermest eksotiske, man kunne forestille sig, nemlig albanere. Og så skal de vende tilbage til deres kærester i forklædning og forsøge, om de så kan hmm, indsmire sig hos den andens kæreste. Så ideen er altså, at Ferrando, som jo er forlovet med Dorbella, han skal klæde sig om til albaner og se, om han kan få held med at gøre sig lækker over for Fjordelicci. Ja, og Guglielmo, han skal så gøre det samme over for Ferrandos kæreste, Dorabella. Det er næsten dømt til at gå galt. Eller nu må vi se, hvordan akterne de udvikler sig. Men i hvert fald Guglielmo, som fører sig frem over for Dorabella øhm, på sådan en, en maskulin måde, hvor han øh, fremhæver alle sine ja, sin, sin alfahand-karakterer, øh, han har ikke meget held. Og det er præcis det, som øh, Ferrando så øh, synger om her i den tenorarie som jeg synes, vi skal høre. Men jeg kører ud mod Holmen. Unavra amorosa. Jeg ud her på første sal i øh, Garderoberne på Den Kongelige Opera og leder efter Garderobe nummer 94, øh, hvor jeg skal mødes med Dottabella og Fjordelicci, øh, som skal synge her. Det er Clara og Kari, og øh, jeg går ned langs gangen her. Det ligner egentlig bare en almindelig kontorgang. Øhm, men her, der hænger kostymer ind til højre det afslører selvfølgelig lidt jeg tror det her, det må være Carmen øh, ja, Carmen og ja, kostymer fra det spanske miljø og en hel stribe sugo tydeligvis til at danse flamingo øh, på væggene her, der hænger plakater fra gamle forestillinger Strauss' salo med Arabella også af Strauss. Man kan se, at hver af kunstnerne ligesom sætter deres eget præg på garderoben. Her har vi Giselle Stilles garderobe Der er masser af svenske flag, og her har vi norske flag. Det er sine bundgård, og man fornemmer, at hele huset, på trods af, at det ligner sådan lidt et, et koldt kontorområde, bærer præg af de kunstnere, som er en del af teatret. Det er onsdag, og premieren på tutte er i morgen, aften. Jeg glæder mig til at høre øh, vores to øh, sanger fortælle om, hvordan det er at indstudere Cusifanzutte. Øh, øh, og de er valgt med velberolig øh, For Clara er det den første gang, hun skal stå på scenen med Mozarts øh, tutte, øh, mens Kaj faktisk var med for et par år siden, da den her version havde sin, sin premiere. Så det, er en -premiere eller så det er ikke en urpremiere, men en repræmiere, vi har i morgen. Jeg tror, at det er faktisk lige her om hjørnet, at ja, her, nummer 94. Jeg, jeg banker forsigtigt på at se, om, om de er klar til at lade sig interviewe. Jeg sidder nu i garderoben på operaten på Holmen. Øh, sammen med to damer. Det ved jeg faktisk ikke om man må, altså. men, men det er i hvert fald rigtig hyggeligt at der hænger kostymer til øh, til premieren på Kursivens Og de to damer det er Fjordilici og Dorabella mm -hmm. eller måske bedre kendt som Clara og Kai. Ja. Øhm, tusind tak fordi jeg må komme. Selv tak. Selv tak. Det øh, er i morgen der er premiere. Det er en ny ops eller det er en gammel opsætning, men for Clara er så det første gang for ja. Kai. Er det anden gang? Mm. Så hvis nu jeg spørger Clara først, hvordan er det at skulle øh, kaste sig ud i den her øh, rolle som Fidelicci øh, i morgen? Det er overvældende på mange måder, fordi det er et kæmpe parti. Der er to store arjer, og øh, mm. den ene af dem i hvert fald er også rigtig kendt. Så, så det er jo øh, noget af et pres, der ligger på en, når man skal øh, kaste sig ud i sådan et parti. Og øh, så er det jo Mozart, der har skrevet musikken. Mm -hmm. øh, og det er, det er ikke altid nemt at synge Mozart, fordi det kan være meget afslørende. Fordi det er sådan nogle rene fraser, der, han, og øh, altså, det er virkelig tydeligt, hvis der er bare lige en tone, der ikke sidder i skabet. Så, øh, så, så det kan jo godt være nervepirrende. Altså det er særligt... Øh svært at synge Mozart. Jeg troede, det var nemt. Altså Carl Nielsen sagde, at Mozart er så svært, fordi han er så nem. Altså, alle melodierne, det glider jo bare af, så, så det kan for en sanger og en kunstner være en særlig udfordring. Ja, det kan det, fordi det, altså, fordi det netop kan være så simple melodier, så er det også meget tydeligt, hvordan stemmen klinger, og der er ikke altid er et kæmpe orkesterbros rundt om sangstemmen. Så derfor så, så er det jo meget tydeligt, hvad sangeren gør, og hvad sangeren ikke gør. Spændende. Jamen altså, det her er jo en repremiere, og har du så lyttet til eller dyrket de foregående forestillinger, eller skal du opfinde din Fjordelicci sådan helt fra, fra begyndelsen? Jeg har faktisk set den her opsætning sidste gang, hvor mm. kaj også var med, mm -hmm. så jeg har set den udefra, hvilket selvfølgelig giver et godt indtryk af, hvad denne her instruktør har tænkt om denne her fjordilige, og så i samarbejde med de kollegaer, vi står på scenen Men Nu finder man jo sin karakter i løbet af de uger, som, som vi arbejder i, men så skal man jo også på et eller andet tidspunkt finde noget af sig selv, som man kan bringe til karakteren. Og I har prøvet i en måneds tid yeah. her på, på operan og Kai, du har din rolle, Donabella, lidt mere ind under huden, for du har sunget den før. Mm. Hvordan er det at vende tilbage? Jamen, det er jo faktisk utrolig dejligt, fordi man kan altid blive ved at blive bedre, især i modsat. Mm. Apropos det, at det, det høres så nemt ut, det tror jeg er, fordi når man synger det rigtig godt, så høres det nemt ut. Hvis man ikke synger det så godt, så høres det nemlig ikke nemt ut. <laughs> så vi håber, at det høres nemt ut i morgen. det må yeah. vi se. Men, øh, men jag jeg har sunget det før, og det er en fornøjelse, alt det og dukke ned i Mozart. Øh. I jo begge to uh, rutineret, trods jeg har sunget uh, sanger og rutineret Øhm, hvordan er Così Fan Tutte at arbejde med? Øhm, Udover at den bygger på et lidt særligt kvindesyn, det kan vi måske tale om lidt senere, mm. men hvordan er musikken i Così Fan Tutte i forhold til andre af øh, Mozart-opere, for eksempel øh, Figaro's Bryllup, som jeg ved, I også begge to har arbejdet med? Mm, ja, jeg vil sige, Così er en den grad en ensembleoper. Vi synger jo øh, nogle arier, men det er stort set ensemble, mm. og det synes jeg er en den skiller sig lidt ud fra, fra de andre, altså. Hvor vi er seks øh, solister, det er ligesom en øh, ensembleopera og ikke en lead-role eller noget sånt. Vi er alle like store roller, kan man sige. Mm -hmm. ja. mm -hmm. Men øh, hvad så med fortællingen, Æh, fordi ja, man kan sige, at Mozart's Figaro's op den er også lidt, lidt, lidt sindig måske, i hvert fald i den oprindelige ja. udgave fra Beaumarchais. Men kan man tillade sig, nu spørger jeg, i det her lokale, <laughs> hvor der er to kvinder samlet, kan man tillade sig den pointe, som Del Ponte har med, at kvinder, dem kan man ikke, dem kan man ikke regne med? Øh... Jeg kan også spørge, <laughs> ja. er, det, er det sandt? Øh, altså hvis jeg lige må prøve ind, så øh, nu, øh, nu er det jo ret afslørende, at mændene jo faktisk ja. starter det hele i mm. den her opera, så på den måde, så det kan godt være at de siger, at sådan gør alle kvinder men det er jo faktisk drengenes idé, og det er drengene der, øh, der finder på alle de her ting, ja. og det er dem, der tager det første skridt og de er jo også utro ja. så på den måde, så synes jeg godt, at man kan, kan sætte det sådan op, at det ikke så meget handler om, hvad kvinderne gør, men mere hvad fire unge mennesker øh, finder ud af. Så det er det ungdommen nu til dags? Det kan man, ja, eller det altid. Kan ja. Vi skulle egentlig have døbt den om til tutti. Ja, altså ikke præcis. præcis, ja. præcis. Ja. Ja, ja. Når man øh, synger op de her ensemble-nummer, hvilke, hvilke krav stiller det til solisterne? Fordi jeg er jo stadig solister, selvom det så er skrevet, øh, hvor, hvor flere synger samtidig. Skal man arbejde på en særlig måde med musikken eller med teknikken måske? Vi skal nok være lidt mere fleksible i hvert fall, og forholde os til alle andre, ikke kun en selv. Så vi ikke synger fullt ud hele tiden, men måske skal man dæmpe sig lidt. Hvis, hvis er det svært? No. Ja, det kan det være. Fordi man synes måske selv, man har en fantastisk frase som man vil have frem, og så, og så vet man godt at, men det er jo egentlig Klara som har melodien. Eller. Mm -hmm. Så det er noget vi har arbetat en hel del med, og det. Også efter hverandre. Ja. Så det er en, også en pædagogisk opgave måske, at man skal ja. lytte lige så meget, man, som ja. man skal synge. Ja. Hvor meget gør scenen? Altså nu er jeg på den, på den kongelige opera her på, på Holmen. Mm. Øhm, det er jo en ret stor scene. Kan man høre hinanden, øh, når, man, når man synger? Det kommer meget an på forestillingen og scenografien. I vores scenografi, øh, der er det faktisk øh, meget nemt at høre hinanden oppe på scenen, for vi står inde i en ret lille kasse mm. næsten hele tiden, øh, som så også fungerer lidt som en, en øh, mikrofon, øh, fordi den, den skyder simpelthen lyden ret kraftigt mm. ud i rummet, hvor hvis man står på en helt tom scene, så, så kan man forsvinde lidt øh, på den der meget store scene. Ja. så... Øh, så vi kan godt høre hinanden, men vi kan ikke høre orkester så godt, desværre. <laughs> og hvordan er det, altså, hvis man øh, har brug for at høre sin tone? Øh, hvad gør man så? Mm. Øh, eller det har man måske ikke? Jo, men vi, vi jukser lidt. Vi har en monitor, en, så, en lydmonitor, så vi har orkester øh, på en højttaler, ah, okay. øh, Men det kan være svært uanset, når man selv synger og hører andre, synes jeg, mm. fordi man lager så meget lyd selv. Mm -hmm. øh, men så har vi heldigvis en dirigent, hvor vi kan se, hvor vi er sammen. Og... Men det er tricky. Uh, yeah. Dirigenten er, er, er den samme som den tidligere uh, opførelse, som du var med i, Kari? Eller det er det en ny? Uh, mm. Det er en ny, ja. Kan man mærke det? Altså på den måde, musikken uh, bliver fortolket eller... Eller hvordan oplever du at skulle arbejde med en ny orkesterleder? Jamen, det er altid nyt, synes jeg. Og det er stor forskel fra sidste gang og den her gang. Det er især i tempo kan man mærke det godt. Øh, det er vel ja, først og fremste tempo. Mm -hmm. ja. ja, musikken er vel nogenlunde den hvor, hvor meget indflydelse har man som, som solist? Altså, hvis nu I har. Ja. Æ, jeg, altså, ah, jeg har måske sunget dem før og lavet dem konsertant osv., og, og så kommer der pludselig en dirigent, der siger, nu sætter vi den op i, i dobbelt tempo af, hvad man er vant til, Æ, eller noget i den stil. Mm -hmm. kan, man, kan man gøre indsigelser? Har man vetoret? Nej, man kan jo forhandle selvfølgelig, ja. <laughs> så der er lidt politik på det? Ja, ja, ja, ja, ja, i den grad. <laughs> det kommer også meget ind på, hvilken dirigent man arbejder med. Ja. Nogle dirigent, der er meget... Øh stålfaste i deres beslutning om hvordan de havde forestillet sig det skulle være og andre dirigenter kan man måske snakke lidt mere med og, og når de så hører den sanger de skal arbejde med, så kan de måske også ændre deres idé i forhold til hvordan deres stemme er ja. så. så man arbejder med, med musikken også, selvom dirigenten har en, en idé? Ja. man prøver jeg prøver. Det lyder meget fremkommeligt. Nu sidder vi her i jeres garderobe, øh, hvor I vel nærmest har haft bopæl de seneste måneder, eller, eller hvordan har prøveforløbet været? Vi har faktisk øh, haft de, den største del af prøverne over på gamle scene, øh, fordi der har været for meget øh, gang i den her over med både balletten og, og Aida. de begyndte at lave en kæmpe produktion her også, øh, så derfor har vi været det meste af tiden på gamle scene, hmm. hvilket... Øh, er skønt, ja. fordi så kommer man over og, og oplever et andet miljø, og der er lidt mere sjæl i gangene derovre i, din, i den gamle bygning. Så. Vi var, øh, så jeg som huske at sidst, jeg så Mozart på gamle scenen, det var til Figaro's bryllup, Kravrups, ja. hvor jeg tror, du, har ja. var med. Kan du blive nu? Ja, lige præcis. Du har en sjov fortælling om nogle balloner, der, ja. <laughs> der ikke rigtig vil dø ja. Ja. I, en, i en meget farverig Figurus-bryllup. Ja. Øhm, nu skal du så synge på store scene. Øhm, er der sådan en teknisk forskel på, hvordan man synger på gamle scene, som man en lille, hyggelig, smuk? Øh, Gulalas scene, og så øh, noget mere moderne og stort her på Holmen. Ja, det er det faktisk. Jeg synes jo, Gamle Scene er vel så god, altså akustisk, mm -hmm. som det er her. Mm -hmm. Men, som Clara siger, vi har en boks, eller et kamera opskuret, er det vel egentlig mm -hmm. i den her scenografi. Så det indgår i forestillingen. Vi publikum kan se. Øh, ja. Okay. Du kan se, at det er et kameraobskure, som vi står ind i. Og vi ved selvfølgelig ikke, at vi er en del af et eksperiment. Ej. Men det er vi. Donald Fonsos, uh, filosofens uh, okay, eksperiment. Okay, så det er en del af det uh, trick, som Donald Alfonso forsøger at, at udsætte jer fra. Mm -hmm. Ja. ja, okay. ja, ja. Okay. Er der noget særligt publikum, når nu hele Danmark og hele Europa kommer for at se jeres <laughs> det her? Er der noget særligt, man skal være, man skal være opmærksom på, som I har... Jeg har dyrket, eller øh, som jeg har bemærket under prøveforløbet her, som, som adskiller den her opsætning fra, fra andre kosifantute opsætninger? Mm. Altså, den er veldig klassisk i, er i, i, i, i kostymene. Det kan du se, det er flotte sådan, uh, -kostymer, men man kan jo lægge et mærke til farverne, som kommer frem mere og mere. Oh, yeah. Altså, vi starter sort-hvidt og så bliver det mere og mere farverigt, fordi vores karakterer finder sig selv simpelthen. Det er jo det, som egentlig sker i den her opera. At, ja. Så det er ikke bare en fortælling om øh, to kærester, der prøver eller afprøver deres kærester, men det er også noget om personlighedsudvikling. Mm -hmm. Ja, det er, det er fire unge mennesker, som, som finder ud af, hvad kærlighed er, eller hvad kærlighed ikke er, øh, og ligesom øh, vokser op. Altså, de mister deres uskyld, på en eller anden måde, altså de, de to piger starter med at, at være helt naivt øh, forelsket i deres øh, barndomskærester, og så i løbet af forestillingen finder de ligesom ud af, hvad, øh, hvad kærlighed også kan føles som. Ja, og de er også helt ens i starten. Mm -hmm. De tror, at de føler det samme og mener det samme, og de har samme paryk, og de har samme look. Og, og så får vi jo forskellige farver, du og mm -hmm. jeg faktisk, fordi vi er jo forskellige, og det hører vi modsat antyd i musikken fra vores første duet. Mm -hmm. At vi har forskellig musik, men vi forstår det ikke selv, fordi vi er opdrettet til, at sådan samfund och og sådan skal det være, og mm -hmm. vi skal gifte os med en soldat. Og, you know. mm -hmm. og så finder vi de her albanere, og, tror, og så sker det jo noget med os indeni, som ja. vi aldrig har følt på før. Ja. Og så viser det sig, at vi er ganske forskellige. Ja. Ja. Det er spændende. Det vil jeg ja. glæde mig til at opleve. Um, Kai, du har øh, på på hjemmesiden til det kongelige taler, anvist Christel Ludwig som <laughs> dit store forbillede. Ja. <laughs> Og øhm, jeg, ved ikke, jeg kan ikke forestille mig, øh, Christel Ludwig, øh, som, hvis hun skulle synge Dorbella, at øh, det var en personlighed, der på den måde ville udvikle sig sådan, igennem scenen. Altså, hun virkeste meget øh, stålsat ja. <laughs> øh, på mig. Øhm, så hvor meget kan man forme karakteren? Altså, nu beskriver du, at, at I har et godt samspil, fornemmer mm -hmm. jeg. Men det fungerer vel kun, hvis, hvis de personer, der bliver kastet til rollerne, så rent faktisk også gerne vil det og kan finde ud af det. Ja. Så hvordan arbejder man med det? Hvor meget arbejder man, man sammen som team, jeg to for eksempel, i sådan et prøveforløb? Ja, men det er jo lyksus arbejde med klar. Altså fordi det er så nemt. Og det er ikke altid sådan Men så det har været... Det har vi ikke tænkt over, tror jeg. Hvordan vi skal finde en god kemi eller sådan. Men det kan man jo blive nødt til. Det kan jo være nogen, som tager stor plads. Eller... Altså, og det er, det er ganske utfordrende i en sådan en men Det kræver noget diplomatisk indstilling ja. nogle gange at finde sammen i et, i et ensemble. Ja. Ja. Ja. Hvordan oplever du, Clara, det at... Altså har I sunget sammen før som, som hold i to? Ja, det har vi. Ja. Prøv at sætte et ord ja. på. Æ, for eksempel i den her sæson der har vi allerede spillet søstre mm -hmm. en gang før i Askepot af Rossini øh, hvor vi spillede de understed søstre i øh, i Askepot øh, hvor at vi jo havde rigtig meget sjov med hinanden og, og på den måde så når man er fast i et ensemble på et operahus så lærer man jo også hinanden rigtig godt at kende og det bliver nemmere og sjovere at spille sammen i de andre roller, man så får tilbudt. Generanzola mm -hmm. mm -hmm. af, af Rossini, mm -hmm. ja, som jo er noget andet, eller nogle andre karakterer, end det, vi arbejder med her, og vel også stemmemæssigt noget anderledes med masser af kulturer <laughs> og så videre. Ja. Kan man slå sig lidt mere løs, når man laver Rossini, når man laver Mozart? Det kommer an på, hvad man tænker på, fordi altså, jeg føler, at vi slår os mere løs i Mozart, fordi også, vi har større roller her, end vi havde i Askepot. I Askepot, så er de to søstre, de, de har ikke alle de der kulturaturer, som man ellers kender fra Rossini, men mere sådan noget map map map Lidt sådan, øh, ja, rytmisk. Rytmeboks. Mm. En masse italiensk tekst, og, ja. og lidt de samme toner hele tiden. <laughs> så, så her føler vi jo, at vi virkelig får, får lov til at bruge hele instrumentet. Og... Ja, men altså, i rosinisk kan man nok improvisere lidt mere, mm -hmm. men det gør vi også i motor. Det... Så der er rum til ja. uh, improvisation? Absolut. Også sangmæssigt, eller, eller kun ja. scenisk på scenen? Nej, nej, i musikken, så er der steder, hvor motor skriver en formatte, så kan man slå sig løs. Så en format, det er lige med frileg? Det som regel, ja. Så. Okay. er der nogle særlige tidspunkter, jeg skal være særlig opmærksom, når jeg ser forestillingen? Ja, du hører i hvert fald, hvis det går galt. <laughs> så. Ja, jeg vil aldrig helst bemærke det, hvis det går godt. <laughs> nej, nej, det, ja, jeg ved ikke, om man tænker over, at det er improvisation, faktisk. Ikke, men... hvis det går godt, fordi Nej så tænker man jo bare, om det lød, som det skulle. Ja. Altså, så hvis der er et eller andet, der hård, så kan det godt være, at man tænker, at det var måske noget, der ikke lige gik helt ja. efter planen, eller... Ja. Men øh, som regel, så skal det jo helst lyde som om, at det var meningen. Hmm, hmm. Ja, men det, øh, det er jeg sikker på, at det vil. Når man arbejder på det kongelige teater, så tænker jeg, at der er mange traditioner og sådan uskrevne regler, som man skal ind i. Nu tillader jeg mig at antage og sige, at I er relativt unge sanger. På, uh, på teater, når man skal jo virkelig passe på med at ansyde kvinders så jeg gør det med en vis tilbageholdende. Men, men relativt unge, eller unge sangere ikke relativt. Øhm, er der, når man kommer ind i ensemblet her og ind på scenen, er der nogle, ja, nogle uskrevne regler, nogle traditioner, som man skal vogte sig for, at man kommer til lidt pludselig og, og øh, træder nogle over øhm, Er der nogle egoer? I behøver ikke nævne navnene. <laughs> men øh, fortæl lidt om det, hvis I, hvis I vil. Altså, der er selvfølgelig mange egoer øh, på et teater. Det, det skal man næsten være for at kunne stille sig op på sådan en scene foran 1800 mennesker, eller hvor mange der er plads til i salen. Fordi ellers så tror man ikke, at man selv kan, hvis man ikke har en eller anden form for ego. Men jeg synes faktisk, at vi har et utroligt dejligt ensemble, hvor der ikke er nogen, der ligesom øh, træder nogen over tærne, eller har alt for spidse albuer. Men øh, der er det er alle sammen, nogen der tager meget plads men, men på en kærlig måde Men jeg synes man kan mærke det mere med gæstesangere især fra kontinente fordi det er en liter kultur længere nede end heroppe i Skandinavia og vi nok er lidt mere søte med ja, hende ja. Ja. Ja, Jeg har i hvert fald hørt nogle historier det så for noget tid siden, men da man åbnede øh, operan her, der havde man jo Europa til øh, til at synge i Aida øh, mm -hmm. Radames og et par år efter, der fik man Placido Domingo til at synge Sigmund ja. i, i Valkyriaen. Ja. Um, og der var der en klar uh, rangorden. Ja, <laughs> ja. Jo, vi har jo faktisk en uh, gæstesanger, der kommer ind, og hun skal have sin egen garderobe, hvor mm -hmm. vi andre vi deler. Mm. Men ellers så synes jeg faktisk ikke, at jeg har lagt mærke til, Nej. til noget. <laughs> Men mit indtryk er egentlig, at det er meget hyggeligt at dele. Uh, at, uh, der er i hvert fald en god atmosfære uh, ja. her i, i garderoben. Ja. Hvordan... Hvis jeg må spørge lidt til jeres øh, sådan karriereplaner og, og, og udvikling øh, og, og drømme fremadrettet. Jeg kan jo se, at, at I har allerede øh, sunget et ret bredt øh, udsnit af, af, af partier og komponister. Altså, Kai, du har udover over Mozart også sunget Nixon in China, du har sunget <laughs> Parsifal Wagner, øh, og, øh, og Clara, du har sunget øh, Richard Strauss og været også øh, vidt omkring. Jeg troede, det var sådan, men det er jo bare, fordi jeg er naiv og udefrakommende, at man ligesom starter med Mozart, så går man til måske Rossini Donizetti, og så bliver det Puccini, og så slutter man med, med Wagner og Strauss. Men jeg kastede jeg jer ud i det fra start af. Er det sådan en, en, en drøm, eller, eller hvordan kan det være? Det kommer jo meget an på, hvad man også får tilbudt som sanger. Man kan jo ikke altid vælge, øh, at man, kan, man har jo en drøm og en plan for, hvad man gerne vil, men man kan ikke altid sige, så starter jeg med Susanna i Fikovs bryllup, og så tager jeg den der bagefter. Så, så man må også tage det, som, som mm. bliver tilbudt en. Øh, og det, det er jo nogle gange meget forskellige ting. Ja, hvordan arbejder man med stemmen? Altså, hvis, man til, hvis, hvis man for eksempel synger Fikovs bryllup, Øhm, og så lige så ringer en eller den der repræsenterer en til andre teatre og siger, jamen nu har du muligheden for at skulle synge i, i Rosenkavalleren eller noget andet. Kan man godt springe sådan fra, fra Mozart til Richard Strauss øh, på, på kort tid, stemmemæssigt, mener jeg? Hmm. Det er et godt spørgsmål. Det kommer an på rollen, altså man kan sagtens synge Blumenmadgen i Parsifal, der har vi begge sunget, men vi ville vel ikke sunget et stort Wagner-parti i morgen. <laughs> uh, <laughs> så det kommer an på, hvilken roller det snakker om. Ja. Sant? Uh, ja. Akkurat Strauss tror jeg, vi begge to kan synge mm. flere roller i, mm -hmm. men ikke alle. Nej. Så det kræver, at man er opmærksom på, at stemmen kan, ja. og hvor man er i sit, uh, ja. i sit liv. Ja. Mm. Er det teknisk, eller er det, er det fysisk, anatomisk, der, der sætter grænserne? Ja, begge deler. Mm. Altså, det hænger jo sammen. Stemmen udvikles sammen med anatomien uh -huh. helt tiden. Ja. Ja. Og så er der også nogle roller, som man måske altså allerede nu kan sige, okay, det kommer aldrig til at ske, at jeg skal synge brun Brunhilde. Altså, det kan jeg godt sige allerede nu, at det, det er ikke noget, jeg stiler efter. <laughs> så der er ikke en Birgit Nielsen i dit laboratoire? <laughs> øh, Nej, Nej det, det er ikke lige det, der ligger indenfor. Altså, så, så på den måde er der også nogle fysiske grænser, mm. eller altså... Mm. Og, det, og der er jo fantastiske ting at synge inden for alle stemmefag, mm. så, og, og der er et, altså mit stemmefag har alle mulige komponister inden under det samme, så derfor kan man sagtens hoppe lidt frem og tilbage. Mm. Så hvad er, hvad er drømmen, hvis nu man skulle se 10 år frem? Oh yeah. Hvad for et, et parti ville elske, at der var nogen, der ringede og siger Kai, Clara ja. Jeg kunne uh, godt lide at tænke at se jer i Milano På La Scala okay. <laughs> um, Og uh, vi vil gerne have at I skal synge det her Hvad vil være drømmen? Jeg har en drøm om at synge Charlotte i Werther Ja, mm. ja. Uh, Mads mm. uh, Den unge Værters uh, lidelse Præcis Og Charlotte er det uh, hovedpartiet Det kvindelige hovedpartiet? Ja. Ah, ja. ja. Det er jo opera, der ikke sættes op så ofte Desværre mm -hmm. For den er utrolig god mm -hmm. Ja jeg må indrømme, jeg kender på et Revier, øh, mm. tenor-arien, øh, men jeg tror kun, jeg har hørt den enkelte gang øh, ja. hele operen sat op. Men det vil sige, hvis jeg hører nogen derude, som skal lave, <laughs> ved, så, er det, så er det dig, der skal ringe. Ej, ja, gerne. Ja, altså, så skal du høre på brev, Arjen. Ja, <laughs> og hvad er det særlige ved Charlottes parti, som tiltaler dig? Er det musikken? Er det stemmen? Ja, ja, ja, ja, jeg har ikke så glad at synge komiske roller, og det her i den grad. Ikke komisk. Uh... Det kan Goethe. Ja. Uh, ja. Han ved også alt kun Præcis. Ja. Så, så det er nogle uh, voldsomt dramatiske følelser i sving. Mm -hmm. ja. Fantastisk. Spændende. Mm -hmm. ja. Og Clara, må jeg spørge, hvad kunne være drømmepartiet uh, for dig? Jamen, mit drømmeparti... Det, det er jo svært at sige, for der er så meget uh, dejligt musik, der er skrevet til, til sopraner. Men, uh, men jeg vil utrolig gerne synge violetter i Traviata. Mm -hmm. så, uh, så det håber jeg da. Kommer, at den chance kommer forbi. Det er i hvert fald to meget uh, konkrete uh, partier, og okay. øhm, I skal ja. have stort tak, fordi uh, jeg måtte komme her i, i garderoben, og øhm, jeg er sikker på, at både jeg, men også mange af lytterne, vil glæde sig til at se Kursi Fantutte. Oplever jeg som Fjordelicci og Dottabella, og måske som en uh, fremtid Violetta og Charlotte. Mm. Ja. Tak fordi <laughs> jeg måtte være Tak, tak. Jeg er nu tilbage i studiet her på Radio 24 og øhm, håber, at du har nytt den her lille indføring i Kursi Tutte. Jeg synes, det var dejligt at høre Kaj og Clara, to unge sopraner, Fortæl om, hvordan det er, og sådan også i en MeToo-tid her, skulle forholde sig til det lidt krænkende, at kvinder skulle være sådan. Kunne det være, at mænd også var sådan? Kunne det være, at ingen var? Eller at vi alle var? Ja. Svaret, det får du, kære lytter, ved at købe billet til Josef Tutte på Den Kongelige Opera. Forestillingen har lige haft premiere i torsdags. Jeg var derinde, og jeg kan sige, at jeg nød det. Og det her håber jeg også, at du vil gøre, og ikke andet, så i hvert fald i programmet her. Men tag nu chancen, kom ind og hør noget af Mozart. Jeg tror ikke du vil fortryde det. God søndag. Viaccieli la vita, viaccieli la vita. La più bella convenio la non si visto si vedrà. La più bella convenio la non si visto si vedrà. Non si visto non si vedrà.